الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله واسحاجه اجمعين اما بعد او ديز افور خبران رسیدروا شی نبی کریم علیه صلاة والسلام دعوهد شهدان دفن کلا او دې د الله <سؤال> نبی شخصیت باندې شوشه ده د الله د او رحمت رسول الله فرمایي چې انما انا رحمت ز رحمت يم حدکړي شوی د خلکو لپاره د الله رحمان ورکړي شوی شیخ الاسلام مې بری تیم رحم الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې نعمت د محمد رسول الله وجود اوره تک کل رسول الله فرمایي چې پيغمبر مانو کې baseX داسې انسانان چې زما ذکر لا دغه زړه نرميږي دکې ایمان دی او انسان باید خپل د دې برابر کې ټول انسان چې کړځنګ الله پیدا کړو نو سید الله بدر علو کلی چې محمد رسول الله ارا دو کانو الله به ګډیر استداد وره خلق پیدا کړ انبيو او به صحابه او نور او دوي ورسوشې د یو په غذا کې ظاهري مسلمانانو لای شيرا تاوان ورشي دغه ډيري وجهي واجبه کې ده چې د الله په امتحان کې من ګيري الله هر وخت مونږ امتحان کوي دموجهدا چې کله شي وجه رب العالمين انسان لا نیکان غونډین وړي شهدا دري موجهدا چې به هر انسان په اسلام کې را داخلي کې د دا معلومات باندې کې چې له ګذار د الله سره داخله وکنه لکه عبد الله بن ابي شي کله د جمیه روز باندې باندې په دې خو کې ولولو د رسول <سؤال> الله به ډېر توصیف کوولو خو چې کله د او خد غزا مسنداله نو ایس سره د ملګرو ته تخته ولولو دا خرط معلومې ده سره ورو مو چې دا نو مو چې په انسان کې د نفس غلو رزي الله کله کله دامات کې بنزمه شهادت د وژنې زمنګ الله شهیدان نسی شبغم د دې وجنه اورمو دا خبره چې کړي وشه او هڅه کې دا مسله ورشه دا ترسو کافرانو به خپل <سؤال> کوبر کې خور دننه شي مسلمانانو لپاره څنګه الله اجر ورکي او مسلمانانو لپاره صفایکه او اته چې کافران به ورځې قیامت به شر دغه بهانه عذر الله له پیش نه کیږي الله تا به موږ له مورخه کړي و او موږ ایمان راوړی و به بداسوي و به ودا لکه فرعون مسله چې رشوه د ماشته په خلاف د په وجهه المساله ذکر شوه سمیره رزل سمیره رزل الله هذا شهادت مبارک کې شي ډېر په سختي باندې غشي لکړه نه عمر شه فرمای د دعاده وجنه هغه خپلم دوه وخت رسول الله هم در من کو لسم او جدان چې د امیر اطاعت کرنې کې د قشن مشکل سره به شړي واقع شي به مدوی له چې د وحد نو رسو د هزار مخ کې دی یونیم کې صباح سرای را دي یو د شه ابو او صفان به اراده وکړه چې محمد رسول <سؤال> الله باندې حمله وکړي همراو لسټ علاقه کې د رسول الله مجاهدین په سرالل خپلوا کېو معبد ابن معبد الخزایلی ویل چې خلکو باندې څمارو بروغ ورزوا ورته چې د نشنا فوج د الله راغی دشمن هو تکته دوه غلبا مجاهدین لله ورکړه ثلموت الحجر <سؤال> خو ولید زمان و دو اراده دا وکړ چې رسول الله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نجیدو شر ابو شمرہ تشکیل کله شغل اخیله رالن دشمن و تکته دو د بدن کې لګځه خمر غلې وایغه مې چې دې دو تر دې پرې شو او بریر نشته توشي ام سلمہ لوکړه چه ان لله اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا رسول الله رب العالمين بارك خالد بن سفيان الخزلي بن ابو بني وبل شروج برسول الله عليه اراذ حملتها عبد الله ابن اونيشي بشورت تشكيل كي بيد محرم بسلورم سلورم قال الهجره ده محرم بنزم اورزمنا بسلادو اتل رسول جيوريش رغسر ورثرو رسول الله اللهم لك خدو رسول الله اقص سد يتابش زور لغليوم دللا نبی ورته ویلج اسما واستبم اني امانه دقمسه شدا سراواله صلورو مسردا وجد عذره قالا كي سخلغود رسول الله صلى الله عليه واله او ويبل شيد الله نبی سي تكر تكر کسن او سنت درس و تدریس به من به علاقه او ایسو داخله د ایمان ولا شی مقصد دوکا او چلو عاصم بن ثابت مرشد ابن ابن مرشد الغنوي خبیب ابن عدی زید ابن دثنا عبد الله ابن طارقه دا مجیدنی په لاس ور کړ کله چې رجال اخلانان چې درابه او جدی برې مده کې او زید نو د ورته سل کسان کې نه و کومین او هغه بر اخلاص کړو ملګری شهیدان شو قیصو کسن پد شو هغه غره له وخت ورته را کای من محمد رسول الله ته ورکو دا غنه بخول قیدین والو اځم شهله ملګری ویل چې څل دې وسه خو تر اخرې شرګه پورې څنګه د دشمن دی بده باندې اعتبار پکار دی و کسان جنبه مقابل کې اوال ډېر ترځنه او سترې ډېر سخت استعمالوله او په ځل څلک کسان راواز جوړت کین نو په غوشو باندې د ایشو شهیدي د دوه کسان خیدن کلا زید ابن دثنا او خبيب بن عدي خبيب او ابن کې او زید ابن دثني اغا صفوان بلسمانور کې چې د اميه بچو دوی د غيب لرونه وجيلي و مکه کې دا خرج کړ زېرم داسنه په خپل د ل سره ابو شفيان لوی رسل ګری بوزو دا أنت همد کې تنهې مل علاقه کی وې وښنه ابو سفيان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځبن محمد و دا تا خوښ غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په کې زه اخزم مات نه غنم زېر ټوټه ټوټه شون په رسول الله خبنش ابا سفینه ویچه والله لا مثل اصحاب محمد محمدن قسم بالله شيء من يبعثرني الى قدر رسول الله الغيري اصل اشا تربيته ورکډیری قران وسنت وباسلامه رزلیشی ومن دیونو خامخیدس تربیته تخصوس د عاصم شه بده بدن حفاظت مونږ الله وکي حسنانه ویلی وکړه اورو د اثر کې به شرابه مسکه مو ده برو سرو سره ډک ماګل به ورک د ورې چپیړو د شپې الله بارنو کې ایسره به یې ځکه خوب به شیبه شکل بوتلو حرم کې زړه نه کیسه کوي وې زمونه چا طلب کړو او جدا وجا شيرينہ وغیرہ دا وخته کټکول شي انسان د الله خو له ورزي صفه حديث ابو خاریږي پروي د ابن عباس باندې اشاره د ديله چې بجومه کې دا ختم کړي شیخو کې بجومه کې نه انسان لري مالک فرمایي به خدای خو فرض نه مخ کې دا یې ختم وال ده ابن قیم زاد کې دری دا کې لري او دا سنانه چې نشه ګورې دي کېدي سره الله تعالی خو ذكيذا سميد الله اول يوم كان خلق وشكل ابوتلو تنعيم على قيله مزرعه عايشه شكم ذكر اذا مكول اذا نورته ويلي شيء يودركت مشكل غاله اخر ملقت يضمن الله سرجيه وې دره کده مې جو شو کړې د خلکو قسم په الله چې نه شنا خپل پره مانس کې او ځړمې غوښتل چې وروګو د کم خومای شي اس نه دشمن سر شر ددا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری د مرګ نه یریږي عليه الصلاة والسلام ځکه یو مختصره مې کی کجوري د او د دې کجوري پر سر باندې یو برچا او نیزا دا خه کړه لکه په توری دا پایا ده دې په یوه چې قیومونه برشه خو او خو به برز الله ووادي چې وځي سر لو روخيږي او د پاسې پیرات سملی چمل د بر شهید وکړ کار د شیرونه ویره وځه په خپل شاعران خلق و. او شیر په دې وخت انسان باندې دماغ باندې به راځي او وی ویړې چې مانا لقد اجمع الاحزاب وې در ټول عمره خلک را جمع کړ او قبایل را جمع نارنو او نارینه وزنانې ټول او زید شي کجور نور وخت جوړ ولم شي داږي بده سر باندې ونې زتړل شي ونه او زه د خپل مشکلاتو د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوراندې کوم دا خلک عمره کفر تم لري خو لګینځه چرته کافر کېګم نه وځه چې مخه له مرګ دی فلست او والهینا اقتل ومسلمه على اي الله مسري فروا چې په کوم طرف باندې شه مومن مسلمان دا دا او مسلمان لرشم زما په بدن کې به رب العالمین په غوږ نه کې جماوله او کې د الله مخه به ودریږي نو قسمانه ته پوسوږي چې څه چې لیکل خو به دین د لپاره زمورږ دی انشاء الله دا کبله مې ټوټه روراکي دمر قیمتي او شت خلاص विदل ټول مخلوقات له جمله پیډونه شي کله دا بره وښه وخه جوړې کېږي لا نو د څه پیرات سملو پدې کیفیت باندې چې دا برشه اور د هيټه د برابر او د زړه دی اډوګه شه خرچاره ته او چې پوری تی او ته سلوي کورځه مې زوړن پروت شهید کې دا د سخص شهادت ته او سخته تکلیف د انسان له چې انسان په خیرګه یو برشه ور دننه کړی شي او ومن تر باندې نه دره هیوې وړي تکلیف خو لیکن دا ټول د الله د پاره دلیل به دي باندې شهابو زمونږ زیهن د ځین سازی وکړه چګور سوسو الدين مشران هغه بددين د اسلام باندې به څه تکالیبو باندې شهیدان د دین د اسلام له هر کیسه تکلیب سره اول تکلیب ما اول ګزاري روسه به ټول اسانتي انما صوت صوتان اول ګزار د دشمنانو دي چې درې کړه روسه به ټول مځي مځي یې سره نپويږي د څخ شهادت uda چې کله باندې کې خدمت شهید کې سعيد بن عامر الصحابي ذاك وقد كان صحابين ورثا بين عمر رجلا هو اليذا دا دار توجهك ورثا بين شنه ذا واقع به رمش دي قم بيدريت رجل اكبر كسالور يوم يتراسه بيداو كي عمر قبل ورثا ذا ولي چه ذا بميش كي ورث غير ذريقي ويمدا من شي شار لگنا وقت راجي او دشبيس موفال دخل لراجنا او بلا مجلس كي ناس خبري كي يدم د صفالو رخصله میذمن لراي دا خو وليد دي مشريده عمر شه مشريده سيد ابن عامر وروفته ورده ميدن ترشه داخلي بوتابني سيد ترزون لري دا وجه سلا بي سر وختونه وخت رازم وجه دات کلم منځو کوم ازکار وکم دکور کورونه وکم بعد دغه نه به رازم لد وخت شي بيدشبي بيدشبي دا, دا, دا, دا, دا, دا غل الله حق ما پوره ترنه رسول الله بندگي کوم نو د مخلوق حق اغاز منه اداکي شر نه ما هم نور د رب العالمين بندگي له بيدشبي رخصت وریکای وزم په د ټولو کومرانی ولایت کې یو جور جامع یا غ چې کله و مين زم سبب او چیګ نه مجبور هم چې بربندون اغه سبب رخصت زو کوم وی به وښی در معنی ولرای شي وی قسم په الله چې کنه خو به دخل کړو ونی ولاو دې برکه جوړی لري و, و, و جو او په دې نه زمان ورسم کی کی لو ولوې زبره صحنه کې ولاړم اغه وقته ما کې خو ایمانم نو ایمان مې رونه کوره چې قیامت مې رب العالمین زنه یا سعید بن عامر پهین د اسلامه نه خو بیا پهدي کې فمنې شید کدو تا د غوی د ننجات دپارت څ کو ش شوکې شل دی وکې داح نه چ کل ضرایه کم زه ظې خو شو یمو اس سر پریوتې او د ملګری بیا و چې د بیاوش اومر له هم عزور وغو ته معزورې دی ټولو کې بدېو چې دا چېرته شید ک او خلاص سوي خوورځې دا پرې بر بره وونه بر بر بر کې زواړه د کژور کي. او پره لپاره د مکه مشرکانو څوکیدارانو کېنول چې اصلي مجاهدین د رانی شودار اخلاص نه کید تر سو پر یعسوق رجی دغه مقاومت او مقابله شروع کړي یو محمد رسول الله ملګری سره ناشتو او وی ویلې چې کوم د سیملګری به شي او د خبیب رضی الله عنه د تنر اخلاص چې او شرته دفن کی دا غړې بهترین شاید دی زمونږ غرور دی واځه د نجات لپاره قرباني پکړه ده نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلي عمر ابن اميه الزمري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ذكر بسو اوره وشم او د خبيب شپه د مبارک جسد د مزره کته کم او شرط به دفن کم زکه دا شهيد دي او د شهيد د جسي دفن کول په کار دي اکرامه وکړ دي چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به د شو دي غيظ نه راوالي اکرام اردو کې څه کده ډې غیرت کړي دي د دین د اسلام په ارزمن د الله په ارزمن د رسول الله په ارزمن د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران په اړه هر قسم قرباني لزانت هر کړه هوښوندي خو باید دا کار وکړو نبی کریم سره سنت و سلام ورته ویل کې بشورسي یو او د انصار یو ملګریو سره شو عمر ابن امیه از عمر د لیدو نشا صحابې دي ورسره ور توی ولی شای ابو سفیان مو واشنا ام قتلک ابو سفیان ولی وجهو ابو سفیان ولی جڑک دی محمد سرزمون سونه علیه الصلاه والسلام دو وشل پکړ دی چې وزې ګور باندې سوک عملې تو ګیو شه قاتل دسر د سر درد منله جوړ شو یو بند چې دلته تیر کې و دا کار متو کوي اوی ډیر مال بازار کې می شهيدا و هغه ځان سره خنجر راواخو سور روان شو دمکینه وکل چې مدينه منورې بني عبدل شلب د خوکه د خپل وښو کی او مل د خلکو له ویله صحابه ولا وی پتا سو کی ابن عبدالمطلب څوک دی د عبدالمطلب بچی دی ملګرو د اشاره کولو د قسړې جناس رسول الله ورته دی د لنبيش ګل د انا سره د شرګه وی پریوته ملګرو له ویله د شي و انسان چې دوخاره وړې دوکا الله ورته تلا ورکله وینج وی وی دی را غراغشد رسول الله دی خپل راغی کر سو پورې زو سره خپل خوخه کینه مودا خنجر کو جو بس موي زبر سینه باندې زړه کې او د ګزاروار کړو او میزان رسول الله زاته 4 مایل کې له سره انشاء الله دغه کې خبره کوي او سيد رسول الله په دې وخت کې ناس وي غد لری جن راغی شد سینه کې په بوکس باندې وله عقل تي ورزور سم کړه وي به سره کم تناستي زانه بالکل د ادب باندې په احترام باندې کینو امیر بانی سخه پکی دلو سڑی بیت پی خپش. ویدی چکلی اوالو نو سید رضا اللہم خویصو نو ایسته دا بڑینا خنجر راکارشو. رسول اللہ ملگلوی تی وائی چې چکلی تی واقوز و نو سید سره سید ویدی کورگی زن سر بند کدلی ویلی سفا خبرکوا پا کم نیت ماندر آغا لیوی. دروغ بنووی. وی قسم پا اللہ ابو سوفین مالوی لیجی دا محمد او عليه الصلاه مال بدر کوم بدینې تر رسول الله ورته وی ته چې په کوم نیته ویراده باندې راغلې وي الله سموسته په ما ویني کې حائلو که تاسومره کوشش وکړئ جمعو او جمعانه شوړئ وی زه به دا خبره تلکم دې باندې شورتوله بدیشر چې مال به امان راکې وی ته له امان دې رسول الله سمره کې ښه اخلاق والا دي قبل سره باندې چې ټوک ټوک او بدیش مجاهدین شه چې ټोटे ټोटे کې بری تور باندې مېدا کوي وسیدرس اللہ ولویری سیدریری درقیات کہ واشوار درویریری اورشلا ویشو زکرہ امان ودا وسر لا دا گوی دعوت رکوم شق قل اشهد الله اله الا الله دشی اوہ یشی حقدار د بندگی بل محمد صلی اللہ رسول علیہ والسلام ندی بارنشی ویلے الله اله الا الله رسول الله و زگوی خبر بانی ش حقدار د بندگی واس رب العالمین دی اوت اللہ یقین الله ورته ایمان نصیب کی انا غلیپ کم نت باندې ووختو بص زموږه الله دښین اشارہ کورونی حدیث کی راځه نو سمون الله په دې غوتو کی دی اړي څنګه شی او غاړي قتل فنیت را غلیو الله ورته ایمان نعمت ورکې وې دیش ورته ویلې نوردا خوشی کی پری خوږه زکه ورته عمل د امن ورکړې وا چې ده خوشی کانو د عملګری لاړ فائدته درو وته دلیل له په دې باندې مشahid او به چې کله امیر او مطلوب انسان هغه باندې تحقیق سره وکړ زړورتي سره وشيږي بيداری سره تيقص سره ځکه دشمنان چي خپل اختیال پټ پټ بٹ عملیات کړ د مسلمانانو په با مجاهدینو باندې کوي او د ای په مسترانو باندې بيدار وي بی. کله په یو طریقو وکړ په بل طریقه د تربیت په کې منله دي واقعي کې معلوم شي د شي بلوچ خلک زاهر مری موضوعه وینم ما څوک څه کې بدهږي اگر سم لا دمشر وشل کېدل دا ګره ډېر سخت ضرب او تاوان دير دي احديد بكي وعمر ابن روان شو ما كيل شكل اوراشي د نوجي كي وكان شو كدا ودا شي شو كدا رالل ولق ابو سفيان اوته بو کول باندې کې مثال <سؤال> اړه وړاړو اخر کې به صحیح کوم ځکه کېدارو گزار به یو کا او ته ما پیژنې د شو شرش لښتيب نه وخت رخنه کوي اور باندې عملیتو کوو به وژن دا ګټ کنه سوز ما معلوم دی خو په استرار کې ایس امر ابن اميه زمرې ورته صحیح او مخشا ثواب شرش نو دي عمر ابن اميه زمرې ځان پټ پټ کول او وجه دات خلکو پیژن یو دم دمکه مشکارو په نظر ورواجو چې او هو داغه امر ابن اميه د محمد ملګری علیه په خبر شو حال کې وي توري بچره حواله نو په دې وخت کې ایس انداز ثواب نه ځان وې دام خپل خېشه کې وی لاړو یو طرفه نه لاړو ملګري په بل طرف نه خو په وغار کې نه نواته مشرکان چې دغه ځمکه په سیګريځه د صحابه ډیر বাহাদুর دا کوم ځکه چې زنه په دې ځکه کې یو مشرک راغښوار یو خلک وي توره مې بچره عقل ته ورزور مردار مې کې نور به ویدودیملګری راله <سؤال> شرکه داسړه بچا وژله او چا وژله خدای خپل مردا رو د مړې واخه سولار ویدری د غار نارو وته ما تنعم لنعلم چې په کوم ځای کې خبيب رسول الله انو زړه دې کې جوړه کې پاس چلوی خوږي روشه ورته اغه شهیدان سبحان الله نه خرابې ویداشو خدای څوک درن چې ویده پراته وو ټول ودو دا وی په دې کې جوړ باندې په سرو بهترین شهیدان خو بیا رسول الله هیدا مې راواخو څو او را پښیم کې دي کجور باندې مراکته کې د شي ملګری دله وسولې ش قرباني دله اثار به قسم په الله چې د شو مجیزار خوشبو او تب دا ګمان کوي چې روي خو رسول سمدان ش شهید کړي وي ني ته روان وي وې څړه میرا پوګه کې او روان وي وې شو چې په دې مځلو چې دوی خبر شو یو دغه نسونه به غره توري موري راواق چې زموږ په سې منډه سمو منډه دوه وا خو شي سره چرته مړې بوږوندی هغه چرته مسرح کسان نه تکدېش وې چې دې نه شو چې راګېر شمه وې اسمه خو به بوغرزو چې اغه ورته کاتم وې کې تیر کلان دې زموږ د الله ډېر غیرت د الله ډېر انتهي وفادا عاصم ابن ابي سرس غیرت کې له مکاته خو به بل شو وې چې خو به پخپله به کې دفن شې یدی وژنه خویبر رسول الله وی بلیع الارق اقصو حدیث هغه څه مګي فقپل تیر کړی دي د څمنګ د لولیا دي دل ویل شي کرامات نبوت نمو د جون توقت کی مې او د مرګ نه ورسنه بي خدایات کرامت کرامات سه منا عزت د نجاشی نه ورسد نه چا قبر نه نور خطو ات تسرب خر د ماویر رسول الله په وخت کې دوه په شهیدانو باندې سما صلا وی ملگر و عالتکار <سؤال> کولو انده دا د ابن جموح و دقشان دا حمزار زلانو داب کرو و تا دیوچان بلچان ورسلو لگه دا تازه وینا روانشو ابو سید خودریویلی ویچی دا انسان اندازم که فسر بانی بہترین خلق نو نور بسر بہترین خلقش و کرامت و دا مطلب نی شیخ فلقادر جلانی فرمی چې یو سڑی آغاد رب العالمین حق یو بندل ورک یا مولی لی اجواندی لا کرامت مانی ذن الله ولك الذين امنوا وكانوا يتقون ايمان زين کي راول تقوا د الله لپاره قران او د الله لپاره جوړه ده خپل شوب د الله په ذکر باندې ساته الله لزانج دي کا د خير کارول لوړند کیږي د فتنو نه ځان ساته د الله په جلمه کې خپقيږي فراق او سګډر مایلن مکو عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او پښون کوم کله کله دی ولین کرامت صادق شه چې دا په دین د اسلام باندې تثبوت وکي او کلک دی موضوع نه خبره کو د دی دین د اسلام لپاره د نړیوالو موږ تاسو کولای په دنیا کې کلاک پاتې کیئ دا ډیره مهمه خبره ده سلف صالحم د خبره نه لري دل چې ازمن الله د ازمن خاتمه را خراب نه کیږي غډ وډه نه کیږي پینځل لشکرو نه قران او سنت منل ذکر کړي دی چې کلمو داخ کول کړه الله به موږ د دین د اسلام تثبوت راکړي اجمالی هر څلنه موضوعه اجمالی سن سنت ال اقبال بالقران قران سره تړاو الصالح القران والسنه tabi dari دریم ات تدبر في قصص الانبياء ده انبیاء بری واقعات سوچ تو سوچ شلورن رب العالمين ندعو مثلش الا الصبر دين معنی من لك لك والرا کا او پنزم چه سڑے بد اللہ بده ش ذکر معنی شبا اباد اسات سپگند مسلمانانو پ دلار برواني گے ومد خپل زال تربیت ور کي قران و سنت ملګرو لچز مر ملګري سن بر قران سنگ دو کي س او اته بده کوم على ربان شرواني په دې بي اعتماد کې اعتماد قران او سنت به غره ته پوره کوي دي چې باندې وشره کې نقصان دی لکه ډېر مولين دا غواري نه کوي چې قران کې دا نقصان دي میکه کې نشته حديث کې دا نقصان دي بل نه شي او دا نشته او هغه په دې بي اعتماد کې چې دا قران دي دي او سنت غره پوره کتاب دی پوره دين دی او نه هم دعوه د قران او سنت بکاي لسم ځنه وکا اعتماد پیدا کې ایو لسم د شیاقدا بل لري چې مستقبله اسلام دی کله چې موږ يهود نه سواره بده غورپش کې روان دي خو د برازی چې بده دنیا باندې بده اسلام بیرغ رفيق د شیاقدا بل لري دولسم عدم الاقتراره بل باته د باطل په قوت باندې بده کوي چې الله جزنم دوی سره دی او ټنګنم دوی سره دی وصليه او فوج دا ولي وې دي وسره دي وخت پورې بيدا ختمي کیدا د چې پاغي د اسلام سړی لا ثبوت او سوالسم د نیکسړي خاله بورزيد شيخ الاسلام ابن القيم فرمایي وي چې کله به موږ باندې سخت رااله تا ترې نه بده مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان هم بره شيخ الاسلام خاله رالو ابن تیمه خاله وی کل لت في القفصات په دې زندان کې د شيخ الاسلام ابن تیمه تا بده ګمان کېو لکه ورسره چې جا کې اچولې او یقیني څمړاو افسوس په هغه دا مجسمه غړي مولا الغارث چه امام باری فرما تو دمسکی خو عالم دی اغه ابن تیمو ابن قیم هذه الامه دبی ومت اولیاد داولیا دي د بد ګمانه د خل کو بد ګمانه په دې پیدا کړي چې او پنسله سم د تم تو نبی کریم فرمای شي کله همدا شي خپل اسلام په لارو دا دا کار وشي دا تسلیب منګل راکړه شي کله برا وته زړه مې خوشاله نشي ټوګونه وال ویده کرامت شو شي دا دزمه کې دفن کې او کشي کې نور لاړم ویده کفرام سلام خامخ شو بدیږي کې تور ما سره ودا یو مې بل را و وسو رسول الله ملګری شيخانو مشکرده محمد رسول <سؤال> الله صلی الله علیه حاضر شما ټول قسم اوردوګل چې رسول الله پدې کیفیت باندې پدې کیفیت باندې خوبیب میرا اخلاص کې او شلوی کورځ ورسټه دا نه د څه خوشبو روانه و دا ویناوونه روانه و به زمکه دفن کې به متق مشرک هو چې دا په میثاق وایره قیدره او سو نبی صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله وله و خان دل دیش ملقری خوشاليب وکارد دا په دیمن څخه داسې مسله راغله د سفر په میش کې شبل درناک واقعیا دله واستوجو غیره ویل و واقعته اصفه بهری معینه یو سره رسول الله صلی الله علیه و الی ابوالبرا عامر ابن مالک ملعب الاشنه دنیسو سره باغه لوبکولی نیساباس سره و ویل د رسول الله صلی الله علیه و الی نبی کریم صلی الله علیه اسلام دعوت ورکي رسول الله دې نشه سره چکله بسړیو سره مخامخ شو باغکه چې کم جره نه متصل ورتولې داګه دا جره ده سړې لري ګيره خړې یي سړې پنسيخه ته ساتي یي سړې دا چې رحمی قته کوي یي ده سود کوي ده حرام خړې بس اندکه خبره وسره شروع کو چې دا کوم پروگرام په دې بل فلم موجود دي د اسلام دعوته شو ورکې نه اسلام رد او نه قبول کې ورته ویله یا رسول الله دین جد علی قلس خلق وليګه رعا لو زقوانا عشیاب دا دل نبی ورته وې زه به وویل که سره ولګم خو واځه در شي غوسه زموږ دښمني ما مجاهدین انت ورشي تو شیطان نې وې زبده دې ته ایت واقع شه چې سیدا نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوه کسان اصحاب الصوفه او پایه کې بعض انصار دې طالب العلم ودا فقرا خلک و د دنیا خوښشت لذتونه پرې خدري و او در رسول الله صلی الله علیه وسلم مات کې زوند الله نشه عادت او سنت دی علم پدی په کارو باندې زکه اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پرهویتی معلومه یې لکه دا تقریبا ناوګی شی دی دا ډوډۍ له محتاج دی په جمعتون کې ناشته نه څوښټرې او دویو بزرګ چې اوسه مسله به ودا دا بزرګو نهړي موګه ته او ګوري مار چې لکه رخصوره دی حال جوړش ودا کسانو سره ولېګل رسول الله فرمایي د دې کول ان غړی وکړه چې د وفات شو ادود و جرب اللہ <سؤال> ادود و رزق پر اخری و دا قبر که دا بدن خوری کنی بنا تیمیر امو اللہ فرمائی مشر ورد سوکو لیگو وردوی ویلی ویساس و مشر چیده منزر ابن عمر دا مشر او خط وولی کو عمر ابن تفیلل چیدار اقیق قبیلی و مشر حرام ابن ملحل ورکی جدو امی سلیم رول ویتازان سرویسو دا خط وردوی ویلی ویابی کسان روان سوا پا دی کداد وکسان یو پاری کی عمر ابن امیه الزمری او بل عقبه ابن منزیره وې دغه خان سرېدوله پاته شو د غرب دی خوا کی چې مونږ بده ته وخاند څلو تاسو ورشي وې چې ډېر راځه وې کله چې داتوش په کسان ورالل او الټر یوې خلدان له ورل نو عامر ابن توفیل په نامو باندې پیدا کی ورته ویله چې محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی او چې تاسو د اسلام تشریک او درو ذو الرسول الله صلى الله عليه وسلم سقط اورانو دا غر خط سر عمران و صحابہ سرم سقط دشمنی و و داخل شکل دا بیانو حرم ریملحان نو پدی وقت کے عامر الله أكبر قسم دې چې کامیاب شم اوسمه در کعبه پر باندې قسمه صحابه نه شاخلو چې وګورې بکر شيدان شنو کعبه بي بي غناله ځمن کعبه بي بي کې شي خورا کوستا کو غټه کاو دکانونه ځنه جوړ کو کی بنګلیزان له جوړې کو کورونه ځنه جوړ کو جامي دیو دا خود صحابه کعبه بي بي کې دا چې در رب العالمین بدین منزان ټوټه ټوټه او د دقیق نک ک میبي حیران شو چې او او دوی وره چې پوسټو رب الكعبه کامه خو شم شم په دښمنه تعرض کېسه په تعرض کې کامیاب شم و به دماغ بخلاشو شو او هو دمو منن خود جنت منون کری الله و تضيف ما بینک دمر پول دیش بدی پول بانی ور تیر نشو ا نور قوم لا عامر بن تفعل ویشی شروع به وک وجه ده نور کسانم وجهنه وشپیدا دی قوم ویلی چه البراء اغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دی خلق له امن ورکړی ده تاسو څنګه بده باندې تاراست کوی دا ولي وجنی مغ بده کې کارنه برخانالو وې د عامر می ته فعل الزکوان اور ال عاشقه په ليله ورشي پیل شروع وکړي اغه د رسول الله بده ملګر <العزور> باندې شروع وکړ وو قص په تکسان وا او ټول شهیدان راګیر کړه جنگي جوش شهیدان شو دا رسول الله فشفه شوې یو مسجد خونته نازله پیلوې وی پدی که کعب ابن زید ابن نجاری و صحابی و وی دا زخمی شو خوب دی شایدانو که زن والو آلو چیزم شایدیم دشمنان شکر لانو وی دارا اوچل چو با دی معجول زن باری مدینی را زن را ورسو یونیم کارو سا وی دا شاید شو را بخندک شاید وفا چوانتا نو دا ملگری شایدان که برا مرغان گرجی دا دیدوکسانو وی عمرو ابن اومیاء الزمری مرغان او غقبه ابن وې دا مرغان چې پروژه کې ګرځي دا دوه حالات لري یا پروژه کې وبدي او یا یو څوک مړ وي دا مرغان ور باندې ګرځي زه چې ور شو دم ګورو کله چې د موجیدین روان شو ښه ښه د کډو د غربته ډډه شوه وې وقمه ابن عامر چې کله دا نجدیشو د محمد صلی الله علیه وسلمه شپکښ بیت ملګری او ټول قارین دي ویکره شیدا اولیدل ډیر انځه خفش او وی وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خواره نور ژوندین وره زل چې زور در ملګرو احوال یې مشه رسول الله تاخ من دعوت لري ګلو ومن نه چې پیښه وشي چې مو ملګری شهیدان دي زه جنگيګه چې دی وش په تلګری انتقام زوانل او زما ما اټلاب اسما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورګي شو او مې بری منذر مشي چې زه عمرو بن اميه سو مری ورته وی شهید جنگ بو شنو جنگ جوړ شو بی یو اققم ده بل خدای کساں صحابه کرام دی ی تسلم سره ده چې یو کس د نور مجاهدونو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جګړه شکنه جګړه خلکو په دې کې دماغ نه دی خلاص هغه دا و چې دا په ټیک ټک لیکن چې کله خلافت اسلامي روسه به موجود وي هغه مجاهدونو قواې ورسره جرهین نو به دا یو کس لوی فوج مخه د انګل د ل دی چې دا په ور و ده گی په ټوټه شيخ الاسلام ابن تيمره يقول له دي بين العدو وهل يباح ويجنج جور شنو عقبه ابن المنذره رضي الله تعالى عنه دام شهيد شو ذا ذكر الشهيد شو عمرو ابن اميه الجمري ويذق دي وني وجنده دي راس ويذكر راس ابن طفل دي خلقوا باغبان الخرجي اغشابه ني شد دي طولوا صحابه اكرام شده باغبان الخرجي وې چې کله هغه باندې خرج کې اورځي جنوم دڅې دی عمرو بنه اميه الا زمري به کومه قبلې نه وې ور موزر نه په موزر کې رقم قبلې نه د زمر یو د خوشاله شو چې او دا ګډه کار وشو وې زماموري نو سر کړه نو سر دا کړه چې زبې یو غلام آزادوم د موزر قبلې نه او به په موزر کې د زمر قبلې نه دا د څه خانداري آزاد خلک وزه کې دي غلام پیدا کېدل ډېر ګران و دا ختمه پلازما درالي زبې ایسته دغه مو په واسه ته آزاد کړو سر اور باندې وخرایو الله را جل جلاله مر پیسہ نه واکړي دوی بچکل غلامونو سره اور باندې خړایلو خلکو له دا معلومات کو چې له دا غلام دی وې سره اور باندې وخرایلو او خوشي کی راروانش پریشان خفا قرقران اخیر شي خليفہ اور شي وی په دې وخت کې دی ونی لاندې ناس چې دوه کساند به عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر شي صحابي وزانه ورته خوشتبه کې خوشاله خوشاله کې چې موږ استادو مبین کې دښمنۍ نشته نو دښمنۍ شته چې اصل نه وجود دلته دوی بونه و شي وی دا د و دوی چې ودا شنو توره راوخه یې اسه داس وړي او ډیر خوشاله شو په مډ منډ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وراغه الله مونږ شي لاړو د شکار وشه د شکار الله ډېر انته یې درد منل شه درد یو خدای مانه چې اوه مجاهدين په اوفت کې شهیدان شو دویم دا مانه لشکره سنده عاصم ابن ثابت په قيادت کې انت شهیدان شو او اوه کسن په ديږي شهیدان شو وس وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمای چې رسول الله چرته موږه خفه لیدل نه دی ای و مېش تی په دغره او زکوان او عشقه بلبن قروت نازل ویل یل لو تل ان توګي بریسکوان وی تل ان توګي بریره الباني په دي عشبه باندې شو پیو ملکم سفيران مشرف په كار نه دوسمه سفيران وشن په 65 ممازه کې بشدا وکی حتا په ويتر کې مو کوي حدیث په دې کې دغه روایت راغلي دي شي را امام مالک رحمته رلي په موثق کې نه خلکره مسرب درزاق په ويتر کې به څه وکاره دا یو قنوت نازلات ابن قنوت دائمه فرق دا دوه مابې کې داری چې قنوت نازلات ورس ويتر نه ورس او دا دا قنوت دائمه هغه درکونه دا مخکي دیم په دې دی کې لاسونه چتواله شته په جاهر باندې دعا شته نو سقم به امين وي اغه کې لاسونه چتواله کله شته کولای نشته فقہ سرګه چې ثابت تر کې له صحابه او عمل لري دریم په دې کې هر مالفاظ ته ویلې شي په هغه کې هغه معلوم الفاظ حدیث او حدیث بوخاری کې راغلي اللهم اهدني فيما اديت او غيره حسن ابن عادل چې کوم او څنګه رسول الله صلی الله عليه چې کله ستاره شي ملګری شیدان, شیدان معلومات کیږي دا خدای امر چې انسان بغیر صبر کېږي انسان د شیرا دی پیدا شي او څومره صبر کېږي څومره قتونا ولا خلقو صبر وکړو دا صبر که څا علما که څا خلقو علما ځکه که څا خلقو يدل سلامي ذکر شوی اول تواضع دوم چې د الله د رسول دریم حیا څلورم رحمت پنجم رحمت شپږم صبر اوم د مشترانو عزت اتم خپل شکل د قران نه به بدی کورونه کول لسم د بدګماني نزان ساتل یو لسم د حسد نزان ساتل او د لسم د خپل جبهه کنټرول صبر وکړه رسول الله کیسه اخلاق دغه کړ ا ایتون د زو به منسوخ شوغه او د شی ویل چې دغه خلکو ویری د رب العالمین فرمایي ان الله زمن راجریه مون د دنیا راجيو مون جنت ته لاړو سم د احوال به کورون له رسول په حدیث کده الفاتره غلی دی او قران کده منسوخ شو دا تو شهیدان د دا رسول الله ارشاد وی کله چې دامه سره سره رسول الله امن ور کړو دبن عمر وی و ا دامه سره وسو لا نو په دی وخت کې پیغمبر علی اسلام و سلام هغه خران ليو د قوم له خطر ور وليږي چې ګوره موږ تاسو سره دوکنه د کړي زکه دین د اسلام ټول دوه پادری دین دي دین د څنګه دوکي نشته رسول الله مجاهدن لوري چې ګوره دوکي مکووي که ارچاسرشوی به او په اوه باندې चलेږي اما کچرت کافر ولې نه چې تاسو لیکل په کیفیت باندې وکړه اما کل کول برابر به چې نه اسلام د حدود برابرې خو ځبه یې ابو جهان ته ویل چې مونږ بزګول لیکن رسول الله پته یې کینو درې پیغمبر فرمایي چې په خپل لو اگر که مونږ ضرورت ولې نه وې چې کله راغله محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه و سلم او دغه خلافت کې 200 وخان نشته دلیل له پدی باندې چې انسان بده شنو چې لکه ما سره مال نشته ځنګه جهاد وکم کستا سره مال کومه د دشمن مخه لا به رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامي دی لیکن داسره بده کې 200 وخان برابرې کې 200 وخان چې او عادت تجربه خسته شي وس خو د دشمن مخه ولا نه جګړه شروع کړي دا وڅبکاو خپل <سؤال> ما کراچا مشو وځي د دې باندې نظیر ومن قرض ولسه څنګه موږ واقع خپل چې کل سره کړی دی و چې ډیر ښه راځي و ورته وېلې چې موږ تاسو خو لري کل کړی چې یو بسر قرضونه کو دا موږ داسې 200 خلک ضرورت لري بالکل به دل دلتکین رسول الله دلتکین و دی خپل مابې چې يهود ډیر د اسلام سخت دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه سخ و, و سخت دشمنان او د و او سخت دشمنان داخله کړ خپل ما بین کیننه او تمساحته وکې ودا محمد د ټول انقلاب سره ده تر څو ګورم چې دا ورته وښیلی ني قسم پ الله کې داخله مې نقلار کینې راځي هغه شو د ژر دی او په محمد روغ ورزو یې سبدا مې ملک وقلار شي همداسره چې ژوند دی دلته دل جنگ واته جنگ مرکزی سړی ختمي لکه اوس هم يهودنو سوارا کوشش کړي چې په کم سړي باندې امت مشهره جمعګي غا امیر دي دا غره وژلو کوشش چې ګا پیدا کړي او به باغینې جمع کړي د لړ غیر زور غواري وې ذکور لن واتا نخل نو ما بین کې وځا کار بڅوک وکي امیر بن جحاش په نو باندې وكافيری او یې جرند په بل بس پیرو ورسو سلام ابن مشکمي او يهودي راغورته وري چې سلام د یو رب العالمین رسول الله او وحی او بل لازم کړي د بی وفا بشي دا خراب خړکی وې زم ما وفا وفا کوم په دا سره ورشنا دګي دروازه وي تر یو ورځ اچو مسلمان سره نه یو چاله یو لشي محمد صلی الله علیه وسلم یو زی دیم خولاج جبريل راغی ظاهر دمن جبريل راغی پیغمبر له یو زا ابوبکر عمر عثمان علی ضروري قوم دنه سره نشي نو رسول الله په دې کې نه سي دیوال پر اخا کې امه نیچه له ویلجه زمنا س حرکت وکي ملګرو حرکت کي دي شو ضرورت به پوره کوي حرکت الله امر کوي چې څه وزه لو لو لو حتى علم مديني منوري له ورشيده ملګري ناسه مجاهدين کمانډانا سرغفانا د خپل مابې کي ناس شي د محمد صلى الله عليه وسلم تشور با روته دل تا ګوراله تا ګور سره نيشا تا کوم له اونبيلي او نو د موږ له اشاره وکړو دا یو ډیر تر اغلی وتا سو خبر نه ویدو خل او زمات کی مال جبريل ویل چې دي شنا او دا خل پتا باندې چرندې 풀 را کور محمد ابن مسلم ویل وی ورشا ورته به چې لسترې په پدی کې تاسو پات کیږي نور سمو څو سمابې کې له مات او لسترې ورسې وزې دي چې شنا زلیل وسې و دا خبر چې کله هغه ورور سره محمد ابن مسلم هغه نشته مجاهد چې کعب بن اشعاب مردار کډو او جبل بني تلو ورو کرتے وې شکل ورغه خو یې بل احتبا شدار په غبره لاسات وسه سره مې ډرشه وره قوم سي بیمه تاسو د لوسبي او پایمو کړهو دا موږ له هوسه ور کېږي اې چه بمنوله کولې په مستری یو خبر دا بوړې واسه هي بغړې خلق مرعوب شو چې څوک تاسو له نو پر ارځې خو منافقان شګه بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دی ما بین کې منافقان شته عبد الله بن ابي بن سلول رئيس منافقین بشورغه حوی بن ختب لی خبره کوي چې ته د مدینې نه وې مونږ د سره ولادي زه د سره جنگی هم زقوان قبیله دارې القبیله د عشق قبیله دا, قبیل دا, دا محمد باول ول برابر شي که برابر نشو قسم پلا چې د مدینې کې مونږ د وښونو اغه ماکینه مسافر مهاجر راغلی زته به مونږ به ماشینه کوي رب العالمین دا خبره دوی ذکر کړی دا چې منافقان ورته چې مونږ تاسو ملګری دا یو دا مونږ د سره ووږو سره جنگی و. خوی ابن احزاب داخل رسول الله علیه خطر اولږي قاصد وی مونږه وځنه او لاس استخلاص وی نبی کریم علیه الصلوات وسلم پکببره وکبر اصحاب رسول الله الله اکبر صحابه وی الله اکبر چې خبره په جنگ بدل شوه او دی وخت جنگ کولی سخته او شهيدان التشديد لله شهيدان دلتشديد او پسه دا او شو وجدي کورني جګړه کی وو واقع شوي په داخل کې علي ابن ابي طالب اور مجاہدین اور نگار شاہ پرتاب پر پکھپن سے ہماری مسجد نے بوی کی عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی معذور نے پکھپن سے پانی امیر مقرر کیا زکا امیر چیز ہی نائب بن مقررے معذور صحابی دور اس کر رسول اللہ پکھپن سے امیر مقرر دلیل ہے بدی چھوڑن انسان سے منجم کے گے ویکھلچ نشدی اور در رسول الله ملګری لګې اذن پیغمبر اسلام ملګر لوي چې لک داخيمي رستا کوي چې خيمي رستا کوي دوه اوځينه او دي خوره مجاهدين په پی ورتلینش پیغمبر اسلام وصاحب خلوې جنرالو او په جنگ باندې ډېر په یودين کې انسانو ملګر لې امر وکي چې د يهودا د څمره وني د کجورو دي ټول ور ور واښوي دن ډېر د يهود له ورکه واجداره دا خدای ګونو نه کون ورته پاکستان یو شعباد شپول شپکه یو شي چې تخ خپکیږي نه دلته ستا کور دی او بنگلادي دا او چا په سواخس یو بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه څکه خو اسړم تا له ساتي کوکه شپ په ډوزر باندې اورا کې بل درد کړي دلیلې چې کلا کر مجاهدین دا کار کوي چې په یو ورته سخت پیداکيږي غوني په کاټ کې کورون له ور اور واشوي دا پساد نه لري منافقانو ویل تاسو غسان نه خلک په مسلمين دا خطه پساد وکي ډېر انسانان مجاهدین چې په یو شي شو نار کې ور ور واچې ومل <سؤال> داس په صاده دی وګړه په صاده دا اسلام دی چې کله سړې د اسلام په مطالعه باندې پوي کې الله ایتونه نازل کوي په امر باندې ذکر تا شوږي بس هجوړ ته ویری چې داونی من دي له اور مور واچې موږ من شو نبی دو دی واتر پکم کیفیت باندې هوښ ولا رسول <سؤال> الله ورته یو خبر بار سامان تاسو ويسئ اسه هي منوله ډیر مغرور خلکو او لیکن الله په سیلت باندې ويسه څنګه وی سو پکم کیفیت ويسه ان شاء الله چې چرشه په فرض باندې شرط بشمندیو باقي خبرو کر رب العالمین دی تاسو ته محمد رسول الله تعالی دیره نصیب کی رسول الله تعالی د اخره خلکو محمد والي او شواب اجمعین